sufletele care, așa cum am auzit cântarea și în special cuvântul de la urmă, credința și iubirea noastră este jar. Când simți în suflet această dorință, acest foc divin și trăiești în așteptarea acelui pe care tu îl iubești cu toată ființa ta, aceste sunt sufletele care vor avea parte de răpunită. E și normal să fie așa, pentru că când este vorba de căsătorie, o căsătorie bună, adevărată, care benuiește, e aceea care are ca temelie iubirea. Acolo unde lipsește, chiar dacă unul e plin de iubire, e acela mai puțin sau poate chiar deloc, și a făcut pasul acesta cu alt gând decât să fie atras de iubire față de ființa cu care își va trăi viața. Nu dăi, ești o astfel de căsătorie, să știți. Merge o vreme, dar se desparte. Pentru că unul din cei doi, alt gând l-a determinat să meargă după cel cu care a gândit să-și ducă viața decât iubirea. Numai când iubirea și dragostea față de cel pe care ți-l dorești ca de viață, și iarăși aici este un lucru, așa este iubire e un foc. Și trebuie să înțelegem că un foc, dacă nu este întreținut, se stinge. Și o căsătorie adevărată, o familie sănătoasă, este aceea care atât unul cât și celălalt, vechează asupra acestui harc, așa și numim iubirea și dragostea între cei doi. Și aceasta se răstrânge și asupra copiilor și copiii cresc în această atmosferă de iubire și respect unul față de celălalt și copiii învață să fie ei la rândul lor când vor ajunge să fie și ei. Oameni cu familie, vor avea, ca exemplu, părinții pe care i-a văzut în ce fel au înțeles să-și trăiască viața într-un stil cât se poate mai curat și frumos. E foarte interesant de a știut acest lucru. Noi citim în Sfânta Scriptură despre oameni care n-au slujit lui Dumnezeu și au fost împărați, dar unul din părinți, mama sau tata, dacă nu a fost ce a trebuit să fie, nici copiii nu au fost și spune acolo și, mama era o noabită sau era o alt neam care nu cunoștea pe Dumnezeu și copiii care au rezultat din această căsătorie nu au mai slujit Domnului. Deci uitați-vă ce înseamnă când cei doi nu sunt la fel în ce privește viața trăită în iubire, în dragoste și în frica de Domnul. Să învățăm aceste lucruri, iubiții mei, pentru că la aceasta suntem chemați ca să moștenim viața veșnică. Dar ca să moștenești viața veșnică, aici ai face cu Dumnezeu, să știți. În, în Împărăția lui Dumnezeu, acolo nu se mai spune cum se spune ce este aici pe pământ. Știți cum spune cuvântul de ce este pe pământ? cine domnește? și stăpânitorul lumii a acestia, spune Apostolul Pavel în Efeseni 2, acolo când vorbește, când deși, și voi erați morți în păcate și în greșelile voastre care umblați dinoară după mersul lumii acestia, după Domnul Putere Văzduhului, a Duhului, care lucrează acum în fiii ascultării. Asta este lumea. În Împărăția Lui Dumnezeu așa ceva nu va mai exista. Iar Duhul Sfânt care are în vedere chemarea de care noi ne bucurăm din partea Lui Dumnezeu să moștenim viața veșnică, tocmai în scopul acesta să se ocupă de fiecare din noi, să ne creeze în suflet un caracter, un suflet, o inimă, un fel de a fi pe care l-a avut Mântuitorul Iisus ca om, pe pământ. El a trăit în lumea asta așa cum este ea, dar ă, nimic din lumea asta nu s-a putut alipi de inima lui. El a rămas fidel lui Dumnezeu, credincios Tatălui Ceresc, ascultător și supus până la moarte și încă moarte de cruce. După ce și-a terminat lucrarea pentru care a venit, a spus, acum mă duc la Tatăl. Și-a plecat la Tatăl. Și cel de-întâi martir în biserica creștină a avut fericirea să-l vadă când Ștefan a fost condamnat la moarte și când ploaia de pietre venea peste el, s-a rugat Tatăl Iartăi și a mărturisit în ploaia de pietre deci iată, văd cerurile deschise și pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta puterii lui Dumnezeu, în picioare. Deci, un martor, primul martir, a mărturisit ceea ce Iisus a spus. Mă duc acum la tacăl. Din nou, el a cerut să-i dea din nou slafa pe care a avut-o mai înainte de a veni pe pământ. Când toate aceste lucruri noi le citim în cuvânt, ele sunt pentru noi, fraților, ca să învățăm, să învățăm să ne modelăm viața după modelul care ne-a lăsat Tatăl. Și acel model este Hristos Domnul. O spune apostolul Pavel când zice evrei să ne purtăm după pilda lui Dumnezeu. Asta este modelul, Hristos Domnul. Ioan vorbește într-un verset în un epistola lui, cine vrea să fie cu Iisus... Trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Ăsta verset Biblia. Nu poți să treci peste El. A nu ține seama de aceste lucruri, e o alergare și eu o luptă cu pumnul în vânt. Te pomenești la urmă nemântuit. Pentru că ne-ai luat aminte la cuvântul care tot timpul ne-a îndemnat la pocăință, ne-a îndemnat la ascultare, ne-a îndemnat la fapte bune, ne-a îndemnat la o dragoste curată, sfântă și fierbinte și multe alte lucruri. Asta este viața unui sfânt, pentru că Biblia e aceea care ne învață fiți sfinți precum eu sunt sfânt, zice Domnul Dumnezeu. Și a fi un sfânt înseamnă întotdeauna trebuie să ai gândul acesta pe care l-a avut Mântuitorul ca om pe pământ să facă voia lui Dumnezeu. Când lupta noastră are ca scop tocmai urmărirea acelei vieți pe care a avut-o Isus Domnul, cum și Pavel, așa a urmărit El viața Mântuitorului, de aceea și fi spus chiar, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Deci acest mare învățător al bisericii, el a spus limpede că El și-a trăit viața după modelul pe care El a Tatăl prin Duhul și acel model era Iisus Fiul lui Dumnezeu. Când cu aceste gânduri ne trăim viața în frica de Domnul și cu dorința, cum și Pavel spune când El, ca slujitor a Evangheliei și cum atâta lumii a primit mântuirea datorită mărturisirii lui. El spune într-un loc, zice, mă tem ca nu cumva, după ce mulți vor fi mântuiți prin mine, decât prin ce am mărturisit el, eu însumi să fiu nemântuit. Deci se poate și așa. Iar el spune mai departe, și de aceea mă pot astfel cu trupul meu, ca nu cumva să rămân afară. Vezi? Când citești Scripturile și când iei aminte la toate aceste îndemnuri și învățături, atunci tu trăiești cu adevărat o viață că de a fi primit în ceruri. Tot El e acel care vorbește și spune, zice, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Când vorbește se răpire, tot la fel caut ca în munca, în lupta și în alergarea mea să fiu găsit cel din tâi, cel din tâi, e un lucru interesant, dar cum cel din tâi? Că nu putem toți să fim cei din tâi, că bă, bă, ne ducem cu gândul bun. Dar eu nu sunt un Pavel atât de luminat sau atât de priceput sau atât de dotat din partea lui Dumnezeu prin Duhul, cu darul ca să fac ce a făcut Pavel. Dar, mă întreb, ce anume cere Dumnezeu de la noi ca să fiu găsit vrednic pentru slava la care suntem chemați? Și Mântuitorul Iisus ne vine cu un exemplu nemaipomenit. nu aduce nici pe Solomon, bogatul și înțeleptul, nu aduce nici chiar pe David. Vorbește frumos cuvântul despre el, dar și mai sunt și alții care în viața de credință s-au dovedit oameni capabili de mari lucruri care le-a făcut. Dar Mântuitorul, care e așa de minunat pentru orice suflet, oricât de neînsărnat ai fi în lucrarea lui Dumnezeu, privește numai cam la ce se oprește Mântuitorul când aduce acea încredințare pentru fiecare din noi ca să știi dacă ești și tu la fel ca acea ființă la cine credeți că mă refer acum? Sau la ce ființă se referă cuvântul când vorbesc așa? E văd din cuvânt, frate, care cu doi bănuți, sufletul ei era atât de mare, ar fi dat tot și suflet și viață pentru Dumnezeu. Era săracă, săracă, o spun Mântuitorul, atât avea la viața ei, doi bănuți, atât avea. Și pe cei doi i-a luat și i-a pus în vistirea casei lui Dumnezeu. Nu? Și Isus a văzut lucrul ăsta, a luat cuvântul și a vorbit. Adevărat, adevărat vă spun că ea, această văduvă, a dat mai mult decât toți. Pe cuvântul toți, la Dumnezeu înseamnă toți cei care sunt la lui. Nici David n-a dat atât. David a dat. La zilea Casei lui Dumnezeu, un mare număr de bani, 3000 de talani de aur, vă dați seama ce averi era acolo și multe alte Și mulți s-au făcut fapte. Dar a dat, e foarte adevărat, dar le-a și mai rămas. Văd, nu e mai rămas nimic. Bun. Haideți mai. Că e bine, întotdeauna să urmărim cuvântul, să nu ne scape nimic din ce vrea Duhul Sfânt să ne învețe. Pe urmele cui se găsește această ființă de o laudă Dumnezeu că a dat mai mult decât toți. Mântuitorul Isus el este așa cum s-a spus și mai înainte, exemplu sau pilda după care căutăm să ne orientăm viața să o trăim Ce a vorbit El cu privire la ce este aici pe pământ și venit din ceruri și în ce fel s-a arătat El printre oameni? Era Fiul lui Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și totuși nu și-a permis în nimic să se bucure ca ceilalți oameni de pe pământ cât de cât de tot ce există aici în lumea asta. Și el a sus foarte limpede, păsările au cuiburi pe vizui, dar eu n-am unde să-mi plec capul. Deci, cu alte cuvinte, n-avea nimic. Ce avea era pe el, dar când a venit ziua ca el să fie judecat, și pentru cam așa care a avut-o pe el, au tras la soț pentru ea și el a luat-o. Și i-a cu nimeni. Dacă putem să uh, cugetăm puțin din experiența pe care noi am căpătat-o în timpul comunismului, e un lucru foarte înțelept și bun, să știți. Eu n-am cunoscut o bucurie mai mare și mai plăcută și dulce sufletului ca atunci când am văzut că mi s-a luat absolut tot. Interesant. În loc să mă plâng, în loc să mă vain, în loc să mă ia grijă, că am să mor de foame sau copiii, familia mine cine vom face de aici în corp, nici pomeniul de gândul ăsta, nici pomeniul, Nu mi-a trecut o clipă prin cap că de acum dacă comuniști ne-au confiscat tot și în închisoare am rămas fără nimic, o să pierim. Nici vorbă de așa ceva. Întrebarea e, ce anume a fost peste noi cei care am trecut prin cuptoarele acestea de am putut fi în felul ăsta fără niciun fel de teamă că dacă niște-a tot, o să pierim. Era Harul Tatălui Ceresc. Era așa putere de la Dumnezeu cum spune cuvântul Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să se descopere. Adică ceea ce așteptăm să vină. Deci un creștin care își trăiește viața pentru Domnul în iubire și într-o depădare de sine, cu gândul ca pentru tot ce i s-a dat să-L slujească pe Dumnezeu un astfel de suflet, este scutit de frica că mănicii știi ce poate să-i se întâmple. Frica, Biblia în cuvânt, arată că cei din întâi pe lista celor care sunt lepădați sunt fricoșii. ca pe spun? afară sunt. fricoși. Cu ce începem? Frica de moarte, frica de oameni, frica că am să-l mor de foame, frica că știu eu vine ce zile, ce cază, mai vin. Și oameni toți de frică aleargă cât pot să se asigure ca nu cumva să-i se întâmple să moară de foame sau să rămână pe drumul sau câte alte. Frica. Și un blestem. Și ăștia n-au somn, n-au liniște tot timpul și asta e și determină pe cei mi-am văzut la furat, la minciună, la înșelat, la gândul că ceva, ceva să aibă, să fie sigur că mâine nu va fi un cerșetor sau un moritor de foame sau să rămâi pe drumul deci, Un creștin este scutit de blestemul ăsta. E minunat credința cum am auzit cântarea, credința și iubirea e jar în inima noastră. Păi, Dom'le, dacă e vorba de credință, că e jar, pe o credință jar se înțelege că absolut în totul m-am închinat lui Dumnezeu. El e cel care va răspunde. El e cel care îmi poate grijă. El e cel care îmi pregătește, el e cel care îmi calea, el e cel care se luptă cu vrăjmașii mei. Într-un cuvânt, el e totul pentru Nu am treabă. David, într-un cuvânt, spune, într-un psalm și ca un copil înțercat la sânul mamei. El avea atâta liniște în suflet încât, cum știm că un copil înțercat nu mai plânge, nu mai strigă. El a mâncat și i s-a dat, așa, hrana lui de copil, l-a primit-o și s-a liniștit la sânul mamei, fără să facă supărare cuiva. Întrebare: cunoaștem noi această pace de care vorbește Mântuitorul? Vă dau pacea mea, vă las pacea mea pe care nimeni nu vă poate lua, nimeni. Nici lanțurile, nici pușcăria, nici, nici vreme de foamete, nici, nici, nici. Văduva din sarepta Sidonului, o altă pildă. Vreme de foamete, foamete mare, nu așa, timp de atâția ani de zile. Și Ilie, prorocul, este trimis la ea, o văduvă care avea un pum de făină și pusând de lemn într-un ucior. Atât tot. Și Dumnezeu îl trimite pe robul său, pe Ilie, la această ființă să fie adăpostit și hrănit. E o problemă pentru Dumnezeu că nu avea decât un pumn de făină la înmulțirea pâinilor. Când Domnul Iisus a terminat de vorbit ce a avut de spus și era specială și și se apropie și îi spune, Doamne, se apropie ziua de sfârșit, uite, Lumea asta e flămândă, să-i drumul să duc, ducă, să ceva să-și cumpere de mâncare. Și Isus spune și dați-le voi. Da. Era mii de oameni acolo. Mai bărbați se numărau 5.000. Vă dați seama și câte mulțimi erau acolo. Și dați-le voi. Oare acest cuvânt spus de Mântuitorul? Haideți, vă rog! Așa îmi place când citesc în Scriptură, că în fiecare cuvânt găsești miezul, ca și nucile. Ai nuci, dar ca să te bucuri de ce este o nuc trebuie să-i cu coaja și găsești miezul. Dacă te oprești numai la literă, nu pricepi nimic și dați-le voi. Dacă ne oprim la cuvântul ăsta să le voi, e un cuvânt spus așa, ca, ce rost e vorba asta, doamne? Cum să le dă, Pentru la 5.000 de oameni, acolo trebuia mașini de pâine să și pe-a pe Și pare, pentru omul fără credință, cuvintele lui Dumnezeu, un basm, o vorbă goală. Și oamenii și noi vorbesc ca Când poporul s-a aflat în fața mării Roșii, și în spatele poporului era faraon cu toată oastea lui. Poporul ce să ții pe Domnul. Și moșii să stați, Domnule, liniștiți, stați și veți vedea ce vă face Domnul. ce părere avem? Credeți, oare, că toți cei din popor au rămas liniștiți? Nici vorbă. Mulți din popoare zice, uite ce spune-l asta, mă? că să stăm liniștiți. Pe cum să stăm liniștiți când marea e în fața noastră și în spate e faraon cu toată oastră? Și asta ne spune că să stăm liniștiți. Ce părere aveți, vă rog? Nu sunt oare și biserici în care, atunci când se mărturisește cuvântul curat al Evangheliei, nu s-au și voci vociferări care zice, ce spune-l asta, mă? auzi? Când vorbești despre lucrarea credinței, asta nu o poate pricepe decât numai cel care are credința. Dacă vorbești cuiva despre lucrarea credinței, care este lucrarea lui Dumnezeu, unii fără credință, ăla tiam a jocul, ca și pe hal de pe cuzii care nu s a Și dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, s-a și dă jos și dă și pe noi. Și-a rămas blestemat. Credința este aceea să știi că Dumnezeu este acel care, de El, depinde absolut totul. Amin. Și dacă de El depinde totul, de ce trebuie să ți umbli ochii, fie într-o parte, fie alta. Rămâi cu ochii simțit la El, stați, liniștiți, spune să. și veți vedea. Și atunci, în ciuda celor fără credință, la porunca lui Dumnezeu se lovește mare și apele s-au despărțit în două. Ce ziceți, soția voastră, despre acei oameni fără credință, când au văzut că marea s-a despicat în două? Și spre mirarea lor, acolo unde a zăcut apele, de când Dumnezeu a făcut pământul și lumea, pământul era uscat. Și au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat vin deștepții lumii. Are și lumea așa zis deștepții, zis și vai de capul lor. Că zice, a suflat vântul, a mânat apele și așa a trecut poporul. Păr o prosie, se vorbește așa ceva. Când s-a mai petrecut lucrul ăsta, ca în urma unui furtun, s-a mai mișcat apele, cum mai știm și așa, dar ca să se miște apele și să treacă un popor cu de câteva milioane de suflete pentru că Aproximativ, am 3, mil 3 milioane de suflete au fost cu femei și copii și bărbați în popor. Ca pe uscat. Cine ar avea curajul în urma unui furtun să intre în mare, când de acum, uite, furtuna a dus în de par acum noi trecem până dincolo, cu atâta mulțime. Dar nebun, e nebun, vorbește prostii. Acolo era porunca lui Dumnezeu, că El a făcut cerurile și pământul, și la cuvântul lui, marea dată înapoi. Nu citim noi oare acest lucru într-un psalm despre apele Iordanului, când poporul a trecut ca pe uscat? Ce ai tu, Iordanule? Nu spune așa cuvântul prin proroc de te trage înapoi. Păi cum s-a tras uh, Iordanul râul care îl vedea peste mal înapoi? La porunca lui Dumnezeu. Și hai să revenim la Ilie și văd din Sarepta, și Domnului. Această ființă care aș și o fică a lui Avraham, vezi și bine, dar nu era evrei că domnul. De ce un om ești fică a lui Avraham? Un om care nu are lumină de la Domnul, nu poate pricepe cuvântul lui Dumnezeu. Fiul al lui Avram, spune Apostolul Pavel, e acel care are credința lui Avram. Deci, dacă îl privim pe Părintele Avram, de s-a bucurat atâta har că Dumnezeu a hotărât ca el să fie acel om din care să-și facă un popor care să fie al lui, ce anume a găsit Dumnezeu în omul acesta de la socotit vrednic de a fi ceea ce am spus? Omul din care avea să rezulte un popor. Ce a văzut? A văzut ceea ce de atâtea ori în adunare se vorbește și nu știu cât putem noi să învățăm. Cuvântul spune, Dumnezeu i-a vorbit și Avram l-a crezut pe Dumnezeu, adică l-a ascultat și cuvintele care le-a spus Dumnezeu a mers la inima lui. Asta înseamnă crezut. Și acest lucru, spune cuvântul, i s-a socotit lui ca o stare de neprihănire. Deci cum îl vedea Dumnezeu acum pe Avram? Un om ca toți ceilalți? Nu. Era un om care știa să asculte Căci credința vine în urma ascultării cuvântului, așa spune Biblia, să știți. Credința nu vine așa, Ia să spun o vorbă acum, nu. Iar, știi să ascult, vei avea credința. Dar dacă ești nebun la cap și îți merge mintea prin toate, la tot ce e în lumea asta, niciodată nu vei ști ce este acest dar al lui Dumnezeu, că este Credința, că este o lumină de la tine. Cum spune Pavel, că noi prin Credință pricepem. Prin credință vedem, prin credință știm care este voia lui Dumnezeu și oamenii fără credință, Biblia vorbește, este cu neputință să-i fii plăcut lui Dumnezeu. N-ai cum, pentru că îți lipsește lumina și te încadrezi în rândul orbilor de care vorbește Scriptura. În întâi spune un orb, când duce pe un alt orb, acolo are în vedere pe cei care se dau că sunt învățători. Dar dacă el nu are credința, dacă el nu are Duhul Sfânt, dacă el nu are Cuvântul lui Dumnezeu, el este un orb. Da, dar el se dă că e doctor în teologii sau învățător și mai știu ce vrea să spună că este. Dar el este un suflet mort. Și Domnul vorbește când un orb duce pe un alt orb, amândoi să duc în groapă. Uite, așa spun. De aceea, iubiții mei frați, este o minune și vedem pe Ilie ajuns la sarepta Sidonului când era la părul cărit acolo unde a trebuit prima dată să fugă de ochii de șerpaice cum s-a amintit și astăzi al lui Ahab sau bine seara vorbit, de cum era, era totuși nu era ușor, totuși era ceva că în fiecare dimineață și seara vinea corbi și a pâine și carne. Acum cum și-o pregătea el acolo, Dumnezeu știe. Ce și-o fi făcut ca adăpost pentru capul lui? O colibă probabil, o fi săpat un bordeu un pământ la acoperit și acolo era locuința. Corbi i-a pâine pâinea și carne, iar apă bea din pârul. După atâția ani de secetă a secat apa. Și că a fost ce se fac acum? Nu putea să intre încetate pentru că era urmărit. Și Domnul i-a vorbit: scoală-te și du-te în sarepta Sidonului, căci am poruncit acolo unei văduve, unei femei, să te primească. Dar nu-i găsim nicăieri scris că Dumnezeu i-a vorbit vădovei, Dar Domnul așa i-a spus lui Ivi, Am poruncit. Când cineva are pe inimă un gând să facă ceva spre slava lui Dumnezeu, acolo Dumnezeu i-a vorbit, nu omul, de la el a plecat gândul acesta. Am poruncit unei femei, unei văduri să se plinească. Și încă ceva era trimis la un popor care nu avea nimic cu Israel. Asta era un finician, era un alt neam. Și el. S-a și a plecat. Când a ajuns în marginea acelui sat, sau ce era, vede o femeie strângându-ne să-și facă ceva foc. Și intră în vorbă cu dânsa și îi spune: Adău, te rog, puțină apă. După aceea, spune, când vii: Adău, te rog, și o bucată de pâine. Așa îmi și îmi pare rău, dar nu am nimica decât doar un punct de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un mulcioar. Haideți-vă rog că așa îmi place să vorbesc despre credința acestor ai noștri, Ilie, și mulți alții, ei sunt frații noștri. Noi nu ne închinăm înaintea lor cum gândește lumea, ci le urmărim credința și viața lor. Și dorim și noi la fel ca ei să ajungem înainte lui Dumnezeu. Ne întrebăm. Când Elie a auzit că nu are decât un punct de foi într-o oală și pusând un de într-un ușor. ce și-o fi zis el în inima lui? Dumnezeu m-a trimis la această uh, văduvă, dar nu are nimic. E săracă, e săracă!" Ce, păi? A zis ceva Elie în, în gândul lui?" Cu privele la ce a spus?" Nu!" Dar ce a spus?" Și du Să auzim cum vorbește credința!" Dute? Și fă!" Că i-a zis, să fac o turtă!" Dar a spus, când a fost vorba de turtă, că avea și un copil." pentru toți trei care erau, el, ea și copilul, le vom face, adică pumnul la de făină, vom face turte, le vom mânca și după aia vom muri. Și el răspunde, nu, că și iată cuvântul Domnului, făina din oală, nu se va termina nici uleiul din urcior, până ce Domnul va aduce din nou ploaie pe pământ și atunci... Deci, până atunci, femeia a fost asigurată că pumnul ei de făină va dura cât va ține seceta, ani de zile. Haideți, vă rog, iubiții mei, frate, vă iubesc ca pe sufletul meu. Avem noi ceva din credința acestor oameni? Că Dumnezeu poate, dintr-un pumn de făină, să se -ți țină viața ani de zile în picioare? E minunat Dumnezeu, să știți. De deci aceea, așa i-a spus lui Iacov, din care a ieșit cele două să -și seminții. Pentru ce mă întreb, care mi-este numele? Numele meu este minunat. Acest cuvânt spus de Domnul lui Iacov, Iacov trebuia să știe că poporul care avea să se nască din el cele două să -și seminții, Avea de întâmpinat în lumea asta multe și multe și grele încercări, războaie, foame, vrăjmași și în lăunt, și afară și Domnul a vorbit din capul locului. Pentru ce cer lumele? Cuvântul ăsta, pentru ce, e un cuvânt care te face să înțelegi cam de ce îmi cer lumele, ce anume îți lipsește, sau ce te faci și să te temi de care-mi este în numele. Când cineva se cere și nu știi pentru ce îl dar pentru ce îl cere asta? Și Iacob a trebuit să învețe și Domnul i-a vorbit, nu știu cât le-a mers la inimă evreilor, când deși au și făcut multe greșeli numele meu este minunat minunat am vorbit despre marea despicată în două s-a arătat domnul acolo că este minunat poporul care a fost izborit prin acele urgii cu care a lovit domnul țara Egiptului trebuia să știe acest popor că dacă n-ai credință n-ai nici minte dragă și nu vezi nimic din ce face Dumnezeu și te duci ca unul care, habar nu cine ești, nici ce vrei și nici unde vei ajunge. Cere zece urgii, în noaptea când în fiecare casă de egiptean era un mort, iar în casele evreilor era cântec și slavă și merul pascal, toți se hrăneau din el, ne punem întrebarea, Oare nu le-a vorbit nimic toate aceste întâmplări acestui popor când s-a văzut ieșit din Egipt în față Marea și faraon cu toată oasea în spatele lor? N-au putut ei oare gândi că cel care i-a scos din țara Egiptului îi va face să treacă și Marea și nici dușmanul, care livrea vrea Ilea, n nu avea nicio putere asupra lor, n-au putut gândi. O, ce minunat e pentru omul credinței, pe care a crucii, pe care a credinței. Trăiești totdeauna prin această putere a Lui Dumnezeu, te bucur de dragoste și de iubirea Lui, de credincioșia Lui, care nu se poate tărgări pe Sine. Ce-a spus el va face, orice făgăduință spusă o va împrimi pentru cel care îl crede. Și Domnul a despicat marea, au intrat în mare. Când au văzut ei așa, uite, Domne, ce minune! Au zis, și ce fără credință, uite, Domne, ce, ce interesant, uite! s uitat la ape, că marea roșie e adâncă. E foarte adâncă. Am aflat acum nu de mult ce adâncimi are unele vase care s-au scufundat la o și ceva de metri adâncimi. Vă dați seama? Și Domnul a drum pe mijlocul mare. Și au zis și cei fără minte. S-au mirat, dar n-au dat slavă lui Dumnezeu. N-au văzut că puterea lui Dumnezeu a despicat apele. Nu mirarea te mântuie, dragă, ci credința că ai un tată și un Dumnezeu care ține cerurile și pământul pe palmele Lui și ești chemat să fii Fiul Lui, un răscumpărat al Lui, un om rânduit de Dumnezeu să moștenești slava Lui Dumnezeu. Aceasta este bucuria Sfinților, acel ce îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. Nu bășbuială religioasă cu Doamne, minune este, Doamne este, da, vă folosește și tu cam ce este în inima ta. Să avem acele lucruri frumoase. Ne vorbește frumos scriptura. Tot o femeie străină vine cu copilul bun și cere, Domnule, Doamne, fii smeră, te rog, de copilul ăsta. Și Iisus e o lecție pentru noi. Nu se cade și iei din guna copilul să o dea la căței. Era socotită, că fiind de alt neam, pusă în rândul câinilor. Femeia nu s-a supărat. Și, Doamne, dar și căței mănâncă din fărâmiturile care cad la masa stăpânilor. Ce a spus mutitorul acestei femei? Că nu era o evreică. Spre rușinea evreilor aceste cuvinte spuse de Mântuitorul. Popor ales, popor venit dintr-un om al credinței din Avream Și când Iisus le-a vorbit celor în localitatea în care a trăit 30 de ani de zile și le-a vorbit din capitolul 61 din Isaia, acolo îi vorbește despre el care le-a adus și această veste bună că el este acel care l-a rânduit Dumnezeu ca să fac această lucrare de mântuire. După ce a citit acel loc din scriptură, a dat cartea în mâna îngrijitorului, sta Domnul și îi privea acum. Și le-a citit ce gânduri aveau în inima lor. Trăit în mijlocul lor. Sigur că îmi vezi, zice, doctore, mai întâi vinde câte pe tine și apoi pe noi. Dacă în el că era Domnul și cei fără credință vedea că și el trebuie să se pocăiască. Păi de câte ori nu auzim noi vorba asta de la cei fără credință. Deci el, mă, păi tu trebuie să te pocăier. Mai ales în familie se întâmplă chestia literă astea. Îi În să spui, nu, da, pocăiește-te tu. Mai și atunci Domnul le spun un cuvânt de care am vorbit mai înainte spre rușina lor și câte văduve erau în Israel pe vremea lui Ilie știau ei povestea și dar la nici una din ele n-a fost trimis s-au văzut fonați: uite domnul ce spune eu asta. ne face de o cară cum că noi în Israel nu-i nimeni măcar cum a fost văduva aia care l-a primit pe Elie, o străină. Au început să scârșunească din dinți, au început să turbeze de mânie, îl prindă și îl tărește afară din cetate în sprijințeala muntelui, în să-l arunce și să dispară. Ce părere avem noi despre acest popor care în lista lui Moise când el era pe munte, când s-a întors Moise, i-a găsit închelându-se viselului de aur, spunând că ăsta e Dumnezeul lor. Cam ce părere putem să ne facem noi despre cei fără credință de a în iad? Să pot ei oare deosebit de aceștia care îi vedem în cât de fără minte s dovedit? Nu, toți. Cât să ajung acolo, sunt oameni fără minte. De-aia cum s-a amintit astăzi acel cuvânt, când Dumnezeu se uită peste fii oameni o să vadă, e cineva care are priceperea să mă caute, zice Domnul, deci se uită, dar nu de pe nimeni cu această pricepere de care ai nevoie să-ți mântui sufletul dragă. Dacă asta îți te duci, Domnule, te duci la iad, te duci în foc și nu-ți dai seama. Pentru că orice cuvânt din partea lui Dumnezeu, în loc să-L asculti, tu-L dai la spate și te socotești că ești ceea ce ești. De aceea, iubiții mei frați, să căutăm să-L iubim pe Domnul. Numai dragostea te poate face să te apropie de Dumnezeu. Numai când dorești ceva de care îți place, cauți acel lucru. Dar dacă nu îți place, nu-l cauți. nu cauți. Și dacă nu îl nici nu vei avea. Mă opresc puțin aici. de să cântăm o cântare.